Oefstuk 235, huislike huiselike kombuistoneel met ernstige gevolge, die fundamentele evangelie van die menswording. Terwijl hy van die vis geëet het, het die kankie aan Jonathan gevra. Jonathan, is dit wel die beste soort vis? Want ek sê vir jou, dat hierdie vis glat nie vir my lekker is nie. Ten eerste is dit taai en ten tweede so droog so strooi. Voorwaar, dit kan geen goeie vissoort wees nie, want jy ook kan sien aan die groot aantal lastige grate. En Jonathan sê, Ja, my meester en my Elohim, dit is voorwaar die swakste soort vis. Oe, as Jozef my maar eerder iets gesê het, dan sê ek graag tien keer in plaas van een keer jyneweer geloop en vir jou die allerbeste vis gaan haal het. Nou het Jozef self een bykie kwaad geword vir sy seens, omdat hulle sy tafel so sleg verzorg het. Maar die kankie sê, ons mag ons juist nie dawer vererg nie, maar toch bly dit wel een aardig, van my broers, dat hulle in die kombuis die beste vir hulle self hou, maar aan ons uitsluitlik die slegste voor sit. Laat hulle waar allemaal geseend wees, maar mooi en prijsenswaardig is dit nie van hulle nie. Kyk, jy het my wel die beste stikkie van die vis gegee, Maar toch kan ek dit nie opeet nie, alhoewel ek werkelijk honger is, en dit is toch een duidelike teken, dat die vis sleg is. Hier, proe die stikkie, dan sal jy, da, dan sal jy daarvan oortuig wees, dat ek gelijk het. Toe het Joosef die vis geproed, en die uitspraak van die kyntje volkome bevestig vind, Toe het hy dan ook dadelijk van die tafel af opgestaan, en na die kombuis gegaan, en daar gesien, hoe sy vier seens met genoot ‘n voortreflike tornein of tinafis eet. Toe was het ook wel klaar met Joosefse geduld en hy het begin om geweldig met die vier kokke terras. Maar hulle sê, Vader, sien, ons moet al die zwaar werk doen, waarom sal ons dan ook nie somtijds een beter stikkie op eet as diegene wat nie werk nie? Bovendien is die vis wat ons op die tafel opgedis het Toch ook nie sleg nie, maar die kynkie is somt te vol grille, omdat hy dier jylle vertroetel is en dan is niks vir hom reg en goed genoeg nie. Toe het Jozef toernig geword en gesê, Goed, omdat jylle my met sylke woorde tegemoet tree, sal jylle van nou af aan nooit meer vir my tafel tafelkos voorbereid nie. Van nou af aan sal Miriam my kok wees, en jylle mag vir jylle self kook wat jylle wil, maar in my tafel sal geen een van jylle ooit meer gesien word nie. Daarop het Joosef die vier kokke verlaat, en baie opgewonde dier, een klein sy deur, na sy tafel geselskap gekom. Toe die keinkie trere geword, en het begin huil, en baie hewe gesnip, Dadelijk het Mirjam, Joosef en Jacob om angstig gevra wat om a keer of vir ergens pijn het, of wat dit dan toch was waarom hy plotseling so tredig en verdrietig geword het. Die kynkie diep gesig en op baie weemoedige toon aan Joosef gesê. Joosef, is het dan werkelijk so goed om aan armes en swakkes jou eie glansreikheid te toon en hulle weens een geringe vergryp volledig te oordeel? Kyk toch eers na my, hoeveel ontzettende slechte kokke ek op die wereld het, wat my as vader van alle vaders, al reeds lang kalt en volle sou laat verhonger het, as soe iets met my moendlik sou gewees het? Ek sê vir jou, kokke wat van my niks meer weet, en ook niks meer wil weet en hoor nie, en kyk, nogthans gaan ek nie uit om hulle in my rechtverrige toren te oordeel nie. Is dit dan so aangenaam om my heerser te wees? Kyk, ek is die enigste heerser van die oneindigheid, en buiten my is daar ewig niemand meer nie. En kyk, ek, skepper en vader van jylle amal, wou vir jylle een swak mensekind word, met terughouding van my ewig en oneindige godelike glansrijkheid, so dat jylle dier hierdie voorbeeld van alles oortreffende nederigheid in afkeer sou kry, van jylle ou heersers gees. Maar nee, juis in hierdie tyd van die tye, waarin die meester van alle glansrykheid, om self te midde van alle mense verneder het, om hulle allemaal dier sy nederigheid te wen, wil die mense die graagste heren en meesters wees en heers. Ek weet baie goed, dat jy jou vier seens wat die kokke is, vernamelijk wille van my geoordeel het, maar, as jy my dan erken as die meester, waarom wil jy my dan as die meester voorwees? Kyk, ons amal is daarom toch nie ongelukkig, omdat ons in maar vis opgedis gekry het nie, dan kan ons vir ons immers dadelijk en beter een laat voorbereid. Maar die vier broers is nou die ongelukkigste skepsels in die wereld, omdat jy as vader hulle geoordeel het. En kyk, Dit is geen rechtvaardige straf vir so geringe vergrijp nie. Waar sou jylle mense wel gewees het, as ek met jylle sou gedoen het, soos, jy jylle, met, met, soos jylle met mekaar doen, as ek net so kortgebonden en ongedillig sou gewees het, wees het as jylle. Jy weet nie waarom ons hierdie keer so karig bedien is nie, maar ek weet dit? daarom sê ek vir jou, gaan heen en hy roep jou oordeel, En Jakob sal jou die rede van hierdie slechte maaltijd te kenne gee. Nou het Jozef sy vier seens na hom geroep, om hulle fout teenrom te erken, sodat hy hulle dit kon vergewe.